rullar podd nummer 289 mm. och den lilla staden kanske i Pennsylvania, USA eh, det var typ ett litet mellanspel med förra no. med eh, <coughs> resande. men nu är vi tillbaka på banan igen det rätta spåret yes mm. och Philadelphia var jag alltså ämnet vad var det där? Uh, Nej, inte, mellanlandade. Flygplats. Vad heter flygplatsen? Jag tror Men det var, jag skulle till eh, San Francisco. San Francisco nu, det, jag vill inte åka till. Det är ju roligt. Väldigt otäckligt, men, men som en film måste det vara. Det blir alltid en dag, domedagsfilm. ja. ja. Nej, lite tufft. Men Philly Philly, jag, jag tänkte direkt. Direkt så tänkte jag på Philadelphiaost. Fantastiskt. Ja. Mjukost. Mjukost, mycket bra. Kan man ha den? Jag bekänker det mycket. Nej, men man kan ha det istället, där brukar ha på i skolan ibland. Okay. Kan man ha det istället för smör? Det är ju jättegott. Ja, det är ju. Men hur fet är det? Eller fetare än smör? Jag vet inte. Igår på rostat bröd, det körde jag ett tag med en period. Ja, men du gillar ju rostat bröd. <laughs> jag gillar ju rostat bröd. Det vet jag, sen Liverpool-frukost och sådana. Jag vet inte, du har bara rostat bröd och det, det tog lite tag innan den, ja, det rostades liksom så här. Ja. Så det fanns ju inte så många hela tiden. Nej. Men du, du, du länsade ju det. Så det fanns väl inget. Det var ju sådana här halver va? Eller så, Ja. Så att, ja, det var väldigt gäng från min Du kommer ju kom med fyra de här fina frokoststället. Mm. Men... <coughs> vad tänker du? Nej, nej, men Philadelphia ost tänkte jag också på så direkt. För det är jävligt gott. Mm. Men det är också en stad som jag heter så. Precis. Eh, delstaten heter ju... Pennsylvania. Pennsylvania. Och frågan är, alltså var det i Pennsylvania som Harrisburg låg? Ja, jag tror faktiskt. Det var det. Vi spekulerar nu. Ja, jag kan att det var kan i Pennsylvania. Ja. Men eh, i The Office så ligger ju Scranton. Det kanske kommer dit. Ja, jag, jag, jag tänkte också. Men Scranton ligger, de snakar mycket om Philadelphia. Det verkar vara närmaste eh, stora ort och så har New York lite längre bort. Så, mm. så att eh, mycket fel. Vad heter det? Vet du i, i vilken storleksordning, alltså folkmängd? Pennsylvania, Venezuela alltså är i USA. Vilken, vilken st största stad alltså. Vilken plats den placeras på. Philadelphia, mm. Ja, topp 15. Om skulle säga ja, det, det är helt rätt. 15 va faktiskt. Var så högt. Mm, jag, har, jag har inget. Eh. Ska ska säga en om topp 4. Ja, låt det Tar det från i så fall 4 är Houston mm. Tänk ja, du vet, du underskrev det. Jaha, okej. Nu spekulerar vi igen här? Nej, men jag, jag tror fyra är Houston. Och trea Chicago, tror jag. Illinois. Ja, tvåa, Los Angeles, ett och New York. Låter det Jag Det där saknar en jättestor. Nej, det måste, borde vara så. Boston, hur stor är Boston? Nej, mindre ändå. Det är, är... Det är väl Philadelphia, strax efter Philadelphia, kan jag tänka på. Massachusetts. Yes. Men jag, jag, jag tänker att Los Angeles, som alltså, det, det är ju det är så utbrett, eller det? Mm. det finns väl ingen riktig stadskärna där. Ja, ja, det finns det ju växta städer liksom så här. Jo, men det är ju ungefär som att du skulle räkna Stockholm och Uppsala. Ja, men alltså Stockholm... det är byggt hela vägen. Ja. Hela ja. Men, ja, men det, det är ju, ja, det är ganska utbrett. En och en halv miljon mm. uh, Nej, uh, ja, en och en halv miljon En miljon 526 var det 2010 eller länge sedan Och de beräknade till En miljon 553 Under 2013 så att det var länge sedan De har fyllt i uppgifterna här mm. Smeknamnet Philly Och The city of brotherly love det är därför den här Tom Hanks-filmen spelas in där. Heter inte den Philadelphia? Då han är AIDS-sjuk. Mm, ja, han hade inte sett. Nej, inte jag ille, Men den var jättebå för 20 år sedan. 30. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> uh, Vet du när staden grundades? <skratt> nej. 1682. Mm. Av uh, Sean och Michael Pence- Släktig. William Penn. Dan Penn. Mm. Mm. Just det. Sen tänkte jag på, på, eller direkt som jag tänkte på när det gällde äh, Philadelphia. Så var det ju att <coughs> Live Aid var ju både på Wembley och i Philadelphia. Det hade jag inte koll på. Att det var just Philadelphia. ja det var, det var Philadelphia. Ja. För att äh, det var ju en artist Det är lite roligt En artist som var med på båda ställena Michael Jackson Nej, han var med på Wembley Sen flög han i Concord Till Guelph Nej uh -huh. Philadelphia Phil Phil, Phil Collins Phil Collins som Phil är på Phil. Båda. Ja, ja. Phil Collins var med på båda Ja, ja men nu, det var ju också det, Tänkte jag på nu När vi, vi satt och kollade på det här förra, förra gången de här artisterna som hade sålts Att han var så otroligt stor ett tag de var ju med på Högt uppe på de där listerna Försäljningsfiguren Det måste ju vara kring eh, Susudi och det här och... Äckliga Slutet på 80 Ja Ja, jag tänker Ja, eller innan In There Tonight Ja, just det, den mm. kanske var där Och så några år efter då. Men var han engelsman egentligen? Ja, det var F för att, att bara... Äh, det, det var... Men nu ser jag, den här kan ju ovarligt stämma. Jag hade en... Äh, en... Okej. Okay. Jag hade en, en... En lista på vilka band som spelar på Live Aid. Mm. Och då trodde jag att jag hade sorterat upp det. Wembley och... Och... Äh, Wembley och I Philadelphia Men Det låter en en quizfråga du skulle kunna ha Ja, men jag ser nu att det kan ju inte vara så Men jag minns i alla fall att Beach Boys spelar du I mm -hmm. Philadelphia Okej okay. Och sen i kolumnen för, för Wembley Så har jag skrivit Randy MC, Men då måste jag spela i, i USA Ja oh. Sen, sen var det, ser jag faktiskt också att det var tre stycken band. Och det var fyra som, som eh, spelade. och eh, Men det, det var varken i, i Fredelberg eller, eller i eh, på Wembley. In Excess uppträdde på en scen i Melbourne och det mm -hmm. sändes. Kände Loudness i mm. äh, Japan. Okay. Äh, det var ännu fler. Opus i Österrike. Otäckt. Love, love, life is life. BB ja. King upptäckte i The Joe mm. Rock Mission i Belgrade. Autograf Moskva. Udo Lindenberg i Köln. Udo ja. Lindenberg. Det, var mycket, det var inte så intressant. Det här är en liten quiz till dig. Oj, spännande. För, först bara så ordningens skull. Vilka är de fyra stora sporterna i ja, US, Nordamerika? Det är ju amerikansk fotboll, yes. baseball, hockey och basket. Yes. yes. Vad heter mm. Philadelphia? Yes. Den, den, den där, oj, den det enda där kunde, det var ju, vad heter på det? Ja, men jag kommer inte ihåg. Det där, den där det var ju Philadelphia Flyers. Ja. Och de var väl en av, eh, vad heter det, de sex första? Nej, Nej det var de inte. Nej. I NHL. Det var de inte. Sex första var ju Chicago, New York Rangers. St. Louis? Nej. Nej. New York. New York. Blackhawks. Montreal Canadiens. New York Rangers. Boston Bruins. Uh, Detroit Red Wings. Och något till. One, Toronto St. Maple L Leafs. St. Louis Blues. Nej. Jag kan det mer? Ja, det kan det vara. Toronto. Montreal. Uh, Boston, New York Rangers, eh, Chicago. Chicago, Detroit. Har oh, det sex? Mm. Men eh, de andra. Ingen aning. Jag har dem, dem uppskrivna här. Men, eh, ja, okej. Okay. Nej. Philadelphia Eagles heter. Ja, det behöver du säga. Jag kan gissa. Eagles, det är väl eh, baseball? Det här är fotboll. Ja. Och sen har vi. 76ers. Det är baseball. Nej, det är baseball. Ja. Det är oss. Ja. <laughs> det här, nu har vi en kvar. Det, är det roligaste. Philadelphia. Phillis. Vad är kvar? Du är baseball. <laughs> ja, <laughs> snäckt. Kör du baseball? Phyllis. Det tyckte jag åker så var jag också reser till New York och så var vi kolla på New York Mets. Där det är Shea Stadium. Mm. Där som är mycket på Seinfelds. Mm såg en match och då kogar och där det, var det också ja precis och innan, nu är det en ny stadion och rivet och sånt men då var det och då spelar de mot Philadelphia Phillies mm. och så alltså det var så otroligt för Phillies för att inte kan på något än Philadelphia Phillies <laughs> men de kallas ju det så Jo, men det är, det är nästan som bara, som GB Glass på lag. GB det betyder glasblaget glassbolaget, glassbolaget. det blir kaka som ska ska Jag roade mig med att eh, kända personer från eh, från allt Och du var inte sett många som som Om du har eh, Kevin Bacon. Ja vad är det? Det är skadeskador. Benet D. Hill. Ingen ålder. Noam Schumanski. Bill Cosby. Ja, det vet Winnie Pace. Richard Gere. Och Billie Holder känner man till. Grace ja. Kelly känner man till. Ben Margera, Will Smith kommer där därifrån. Bradley Cooper, Kevin Hart och Kobe Bryant. Det är ska komma. Ja. Mm. Mm. Och ja som dog förra året i, i Kobe Bryant han var i den här helikopter vad sa du mer? Eh, jo men sen hade jag var lite eh, musik mu musikaliska snubbar ifrån och där var det också jag tyckte bara, det var som tunt men det är ganska finnas för fler, har du skrivit upp något? ja de som jag, ja eh, Philadelphia Soul mm jag vet inte. Philly Soul. Ja men det är ju en en sång ja. sång ja. Du säger så en av The Intruders, OJs, Teddy Pendergrass. Ja oh, just det. Mm. Billy Paul. Mm. Jag har inte. Det känner jag, men de, jag hade inte de knippat att det måste vara Philly yeah. Soul. Liksom. Uh. <laughs> Billy Paul var han som gjorde um, här den här Elton John coveren my, my Song, Your Song. Jag vet. Mm. Harold Melvin and Blue Notes, the, the, the Delphonics, the Three Degrees, MFSB. Ah, ja, det där är mycket. Det lyssnar jag på tal med soulgejerna. Jag tror att det finns. Ja, alla de där artister känner mm. man igen. Lou Rawls, The tramps, The People's Choice, Barry White, The Real Thing. Oh, Barry White. Men sen, men, så, ja, det finns det måste finnas någonting. Men ja, bilder håller i men band Jag letar ja. Hittar bara War on Drugs alltså Är de där? Ja tydligen Jag hittade också några stycken Bill Haley and the Comets Var de från att villa Enligt den, min källa Ja, väldigt konstigt inte... Todd Rundgren oh, God, God, God. Och så dina favoriter Yachtrockarna oh, oh. Jag Oates <laughs> på. The Hooters Ja oh. God, God, God, Hooters uppträdde mycket på, eller mycket, men de, de var väl hos som Peter dansar och ler. Snackade du om att de var på det här? Eh... Ja, okej. Okay. Jag, jag får vart du pratar om dem. Nej, men säkert. Och, och det var, Hooters hade väl sin storhetstid 85, 86, 87 kanske. Ja, det det. Men jag tror att det, det var säkerligen 93, 94, när de var uppe i Pite. För det var de jäkligt billiga. Ja det var väl ingen som ville ha det men så kom det måste ha haft några hits där i åtta år. Va? Jag kom, ja jag hade någon platta men jag kom inte ihåg vad det, vad det vad det var liksom, eller hur det lät. Och sen kom även Cinderella. det Rock Bandet som Tommy Blins. Ja exakt och det jag tänkte också. Tommy Blins studerade för båten. Han ville ha han stod med plattan och ha sån såg han singa, eller vad <laughs> Är det någon Philly? Nåväl kan ja, det vara Philly. Och Pink. Den här kvinnliga artisten mm -hmm. Som grannen Kommer ihåg berättat att de kör en cover Hans andra band, de kör en cover med Pink mm -hmm. han, han hade ju något Och det var då just det Det var samma band det var, då. Kan... <laughs> det var samma band som De, de skulle köra De körde en uh, Thomas Din låt och då gick grannen då <laughs> Han ville vill inte bli pink. Men Pink gick bra Ja Pink gick tydligen bra mm. Hörre du Vad tänkte jag mer på Filion Då stod det här man tänkte på Det var ju vad heter det Filadelfiost eh, och Jag koppar direkt till eh, The Office Scranton mm. Jag har backat tillbaka nu Så när jag börjar Feta Feta Nej, det är var sex, sex avsnitt. Jag är väl inne på tågen nu. Mm. Och Jo, det avsnitt som jag såg, då, hade med, då var det jul och så hade de Secret Santa. Mm. Okay. Och eh, Michael Scott hade fått, De hade dragit en lapp ändå ska köpa till, och han skulle köpa till Ryan som han gillar och ska få en iPod. Ja, ah, precis. Det fick bara kosta 20 dollar. Han köpte en, en iPod till. Mm till till Ryan för 400 dollar och själv själv fick, fick han en en grill grillvante av filis om på Philadelphia en grillvante men och gummi på en sånt ja, mm. som ja eno man skulle bränna sig fast är väldigt ful och han blir så sur så han, han går iväg och slänger iväg vad heter tomteluvan så kommer han tillbaka då har han hittat på nya regler att antingen får man ta ett paket Eller så får man välja ja. Något som de andra har Och de tar ju bara de vill ju bara ha den här Ipaden ja. Eller ja Ipoden och, och sen lyckas han på Meredith och, och, och ta den här grillbanken han snackar så otroligt mycket Och han är jättebra det är Och direkt nog väljer Och säger ja Han använder psykologi han sa att han var en bra chef, att han var ju usel. Då blir det stillast stött. Jag har ju humord varit stött det gick ut. Mm. Michael Scott fattade ingenting. Ja, men har vi, har vi tömt Nej, ut? Nej, inte, inte riktigt. Inte riktigt. Du tar lite kaffe. Mm, jag tänkte på uh, två grejer det är dels hockey. hockey för Flyers det är ju så här klassiker även om de inte var sex, de var kanske bara tio första laget eller där. Mm. på 70-talet kallades de för Broad Street Bullets, Bullets. Ja, men är, de var ju så fruktansvärda ja de hade inte Dave Schultz som var så här goon som bara, och så hade de Bobby Clark, Bobby Clark klassiker, hans alltså, framtänder och så kör de och spelar ful som fan typ. så att, men, men vet du, det var det till och med på Börj Salmings tid Ja, jag tror det, det. 70-tal Ja, tidigt 70-tal ja, 70 Och sen hade de ju några favoritspelare där sen hade de med en kedja som var klassisk som kallas Legion of Doom det måste ha varit på 90-talet kom du det? Nej, men En svensk mm som var med eller Vänta, i Philadelphia bara panter men spelar inte Foppa i Philadelphia jo, ett tag. senare ja, ja. Eh, en svensk Nej. Mik Mikael Renberg ja, ja, ja. han var med och så var det Eric Lindros ja men Lindros som... var från Philadelphia stor han och så var det en som hette Leclerc de kallas för Legion of Doom och sen kom vi Foppa dit det var ju stort eh, ja. ett tag men vad heter det? Lindros? Jag tänkte på... Lindberg. Pelle. Nej. Nej. Pelle Lindberg spelade det där också. Han spelade också. Emil Lindros, han var väl, gick väl först, först i draften va? Ja. Det var samma år som Sundin hade... Nej, alltså, jag tror Sundin kom var före. Men Det var samma år som Foppa blev draftad. Då blev ju... Lindros draftade ett, gick till Quebec tror jag. Alltså mm. Quebec var Lono, mm. Men då trade, han ville inte spela där så då tradade Philadelphia. Och Philadelphia blev trade, eh, drafta Foppa. Mm. På något sätt så blev det trade de, så att Foppa hamnade där och Lindros i Philadelphia. Långare av då senare. Han började i Quebec alltså. Ja. Foppa. Och sen gick jag till... Sen blev det laget flyttade ju till Denver. Och blev Colorado även där. Ja. ja. Mm. Men sen är Pelle Lindberg klassiker. Målvaktshjälten som dog ung. Järnst. det järnst. Han måste vara väldigt... Ja, du vet hur vilket lagar spelar vi här i, i Sverige. Hammarby, ja. Och... Ja, precis. Ja, Han var en av oss. Spelar på oss. Ja. Så att... Uh är var det, men sen var det också... Jag för att de hade ganska snygga tröjor. Ja, orangea, men rätt coolt. Men sen har vi en Philadelphia-grej som vi inte har kommit in på än, som är ganska stor. Det är Philadelphia-kyrkan. Ja, ja, exakt vi... vad jag... En stad som tänkte. är F, men det är okej. Det måste ju ha någon anknytning till staden, antar jag. Eh, nu antar vi en här och spekulerar. Ja. Men det måste ju naturligtvis ha det var ju stort Djurgård eller kanske är stort jag vet inte men uti Pingskyrkan det var inte så stora, men Filadelf, För det fanns ju många små var inte det samma sak det är kanske inte Filipinerna jag trodde Pings vem ja Vänta, vi kan göra bara en snabb samtal finns i det är, är, är en men kyrka som ligger i Sankt Eriksplan. Där ja, Och är en del av pingströrelsen i Sverige. Ja, så då, har, då måste vi vara Vad ja, var det för för att det hänger ihop alltså. mm. Men jo, men det fanns många med så att det fanns ju såna här eh, philadelphia församlingen det fanns liksom åt eller ja. det fanns ju överallt sådana här små ja. jag, vet inte vad, jag vet inte vad som skiljer det från vanlig Nej jag tänker Elimkyrkan? Ja, så ja. fanns det EFS, EFS. Det hade ju i min klass så fanns Evan det Ivan e e stiftelsen. Ja, kunde vara det? En som var EFS, en som var Jehovas vittne, en som mm. var Pingstvän ja. Jehovas vittne, det var ju jag. Mycket annorlunda. Oh. Rusleaner som de kallas. På Vintergatan, V4, man svänger upp mm. mitt emot mackan där nere. Det fanns ju någonting som heter Adventskyrkan. Okej. Okay. mig inte det står. Ja. Har vi tömt ut? Nu är det tömt. Nu är det <laughs> Ska vi plocka fram och kolla vad nästa blir? Vi tar fram den här stora en, en halv liter, säg Jag Skulle vilja att den var fylld med bärs. Men... Det är med lampan. Nu är min tur. Ja, nu blir det spännande. Okej. Okay. Det här är inte bara ett ämne, det är till och med tre. Oj. Lilla Fridolf, Åsa Nisse 91. <laughs> Oj! Det här blir stål och varför. Tre serietidningsklassiker. Det känns ju som att man skulle vilja bjuda in eh, grannen vid igår. Oj, vad han skulle sitta in. <skratt> ja, ja, ja. Vad, va, va, vad sa du? Lilla Fridolf. Åsa Nisson, 91. Jag mm. måste ha ett kort då, så att jag inte glömmer. Det fantastiskt. Och egentligen kanske man skulle vilja ha i det här också slängt in det... Skulle, man skulle kunna slängt en kronblom där utan att ja, men just det, allting, utan, utan att, det utan att egentligen men, men det ska vi inte göra utan vi ska hålla oss till, ja. till, till manus så att Villa äh, Fridolf Åsanis 91:ans spännande ja mycket spännande serie omgång. det blir väldigt <laughs> väldigt väldigt spännande från ost till serie yes tack, tack.